Ràdio Pal -pal -pal -pal -pal -pal -pal Palafrugell, 107.8 FM. 1913-2013. Cent anys de les normes ortogràfiques de Pompeu Fabra. Aquesta píndola parla del so X. El so X es pot escriure de dues maneres. D'una banda, escrivim una X, U, a principi de paraula xarop, xarès, ximple, xocolata, xumet, xuta i dos, després de consonant, enxova, panxa, planxa, porxo. Atenció amb xíndria, xamfaina i xocar. Tot i que aquí les pronunciem amb el so x, s'escriuen amb essa. D'altra banda, escrivim i... X, tot i que pronunciem, x, u, entre vocals, Això aixopluc, aparèixer, caixa, creixer, faixa, fluixa, maduixa, reixa i dos, a final de paraula, després de vocal, boix, eix, feix, peix. amb la col·laboració del Consorci per a la Normalització Lingüística a Palafrugell.